Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El casal d'avis de Tiana es queda sense l'aportació anual de 4.000 euros que realitzava l'obra social de la Caixa. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Tiana. Aquest és un dels temes que es va debatre a l'Assemblea General de l'entitat que va decidir introduir novetats en el servei de perruqueria i mantenir el personal de consergeria. L'escola Lola Anglada de Tiana s'afegeix un any més a la campanya Viu al Parc de la serralada de Marina impulsada per l'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i emmarcada dins el programa Viu al Parc que va arrencar ara fa 20 anys al Montseny. L'objectiu d'aquesta iniciativa és introduir als alumnes a l'entorn natural a través d'una jornada lúdica. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana Última als preparatius del Carnestoltes del 2011 Canguany se celebrarà el dia 5 de març. Durant aquesta jornada tindrà lloc el ball i concurs de disfresses a la sala albenis, el al qual cal inscriure's abans del 28 de febrer. I en esports, el centre cultural i esportiu Tiana aconsegueix un valuós punt davant el Masnou després d'empat a zero a l'última jornada que permet als tianencs allunyar-se una mica més de la zona de descens. Tiana, primera hora. Notícies. L'obra social de la Caixa no portarà aquest 2011 els 4.000 euros que destinava cada any al casal d'Avís de Tiana. Aquest és un dels temes que es va debatre a l'Assemblea General de l'Entitat que va decidir introduir novetats en el servei de perruqueria i mantenir el personal de consergeria. La trobada va servir per transmetre tranquil·litat a alguns dels 230 socis amb els quals compta l'Esplai en l'actualitat i que en les darreres setmanes havien mostrat la seva preocupació pel futur del casal. De fet, l'autogestió de les activitats facilita que l'entitat continuï funcionant amb normalitat. Tot i això, el president del casal d'Avis de Tiana, Josep Pisa, assegura que els 4.000 euros anuals que portava l'obra social de la Caixa eren importants per promoure algunes activitats. El dia 30 de desembre passat es va acabar el conveni. Llavors la Caixa ha canviat el seu plantejament de, de, dels ajuts als casals. No hi ha ajut econòmic, sigui que de, de, de diners, d'euros, no ens en donarà cap. Clar, el problema està en que aquests 4.000 euros... Es farà molta falta, no? I que era plantejar tot això i veure com, com es posen els socis i que ens siguin conscients que ens estem movent dins d'aquestes limitacions. L'Assemblea General del Casal d'Avis també ha decidit introduir algunes novetats en el servei de perruqueria que s'oferia al centre de dia. Fins ara hi tenien accés persones que no eren sòcies de l'entitat però a partir d'ara l'Esplai estudiarà un mètode pel qual aquest servei quedi només a disposició dels membres d'aquesta entitat. D'altra banda, la reunió també ha servit per posar èmfasi a la necessitat de mantenir el servei de consergeria, un altre dels aspectes que més preocupava els socis. S'havia proposat deixar aquest servei en mans dels membres del casal, però l'assemblea ho considera inviable i es mantindrà el personal actual. Josep Pisa destaca que l'aportació de l'Ajuntament no variarà, almenys durant aquest 2011, tal com s'ha acordat amb el consistori. Tot i això, remarca alguns dels aspectes que s'hauran de reformular després de perdre la subvenció de la Caixa. El dinar de Germanó, el berenar de Germanó, tot això s'ho hem de replantejar perquè del cost que a al que nosaltres cobram hi hauria una diferència brutal. I això no es pot. L'Ajuntament el que vam estar parlant aquest dia amb l'alcalde i la regidora i el que faran és mantenir-nos el que es van donar al 2010, que són 2.255. Aquí l'alcalde ens ha dit que almenys aquest any ens mantenim... Amb igual que l'any passat. Precisament ahir el conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mascolell, assegurava que la reforma de les caixes no perjudica les obres socials d'aquestes, sinó que quan tots els canvis hagin passat, sortiran fins i tot reforçades. L'escola Lol Anglada de Tiana s'afegeix un any més a la campanya Viu al parc a la serralada de Marina impulsada per l'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i amarcada dins el programa Viu al parc que va arrencar ara fa 20 anys al Montseny. L'objectiu d'aquesta iniciativa és introduir els alumnes dels diferents centres de primària del Barcelonès Nord i el Vallès Oriental, que s'han adherit a la iniciativa, entre d'ells el de Tiana, a l'entorn natural d'aquesta serralada a través d'una jornada lúdica. La campanya, que enguany ha arribat a la seva desena edició a Tiana, consta de dues fases dirigides en concret als alumnes de cinquè de primària. La primera d'aquestes fases s'ha dut a terme entre els mesos de gener i febrer, quan els alumnes van realitzar un taller on van prendre consciència des de l'aula de la importància de preservar el medi natural. La professora de l'Escola Lola Anglada, Rosa Maria Aragonès, detalla algun dels aspectes que s'han tractat a classe durant aquest curs. Entre ells, destaquen la visita d'un àguila a l'aula o una dissecció. Des de l'inici de curs, els nostres alumnes tenen un projecte que en aquest cas, aquest any, és sobre els animals del nostre entorn. Per tant, ja havíem fet una sortida també una mica relacionada amb aquest temps, que va ser pujar a la Torra de Guaita, i, i cada alumne ha fet el treball d'un animal, tant vertebrat com invertebrat, ha pogut escollir però animals salvatges, però del nostre entorn. Llavors, eh, dins de, del nostre currículum, que ja estem treballant, ens ha anat molt bé... Primer doncs, perquè és una activitat que vénen a l'aula i és dinamitzada i després eh, acaba de, de tancar-ho la sortida que farem el dimecres. Ara, uns quants dies després, arriba la segona fase de la iniciativa, a la qual pretén inculcar el mateix valor mediambiental als més petits. En aquest cas, però, serà a través d'una visita que es realitzarà demà pels voltants de la Serralada de Marina i que aprendrà com a punt de referència el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Entre les activitats hi haurà jocs amb material reciclat a càrrec de la companyia Guixot de buit i, tot seguit, un itinerari conduït per un guia de natura que mostrarà als alumnes dels diversos centres de la comarca la flora i fauna de la zona que els envolt. A continuació es farà el taller del racó de l'artista on els alumnes podran plasmar en un suport de i amb els colors primaris les sensacions d'un dia a la natura. Per acabar, els escolars intentaran esbrinar les paraules del parc que s'amaguen dins d'una graella de mots encreuats. Tot i ser una iniciativa atractiva, la coordinadora de Viu al Parc, Antònia Plaià, destaca el descens d'inscrits aquest 2011. En guany hi ha una notable davallada respecte d'altres anys, Suposem, bueno, va haver-hi una miqueta de problema al començament de curs pel tema de de la negativa d'algunes escoles a fer sortides de tot el dia en relació a jornada intensiva i pensem que ens ha percutit molt eh, pel que fa el nombre d'escoles de, que s'han ajuntat el programa enguany. en guany. No ha afectat, per exemple, però clar, dir, sempre hem tingut la mateixa escola, la Lola Anglada, Tiana, amb dues aules i la seguim tenint, però a de municipis més grans, com poden ser Santa Coloma de Gramenet o Badalona, sí que s'ha notat. El Viu al Parc 2011 s'hi han adherit, a més de l'escola Lol Anglada, 17 escoles pertanyents als municipis de Badalona, Santa Coloma i Montcada i Reixac. Tot i això, s'ha registrat una davallada de participació respecte a l'any passat d'un 50%. Tiana Primera Hora Tiana Primera Hora l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana Última, els preparatius del Carnestoltes del 2011 a Can Guany, se celebrarà el dia 5 de març. Durant aquesta jornada tindrà lloc el ball i concurs de disfresses a la Sala Albenis, el qual cal inscriure's abans del 28 de febrer. Des que es va implantar el 2008 aquest format de celebració, per primera vegada es concentraran els actes en un sol dia, la novetat d'aquest any és la representació infantil Visca Visca el Carnaval, a càrrec de la companyia el Rubell de l'OU, que s'assuma ja a la tradicional rua, al concurs de disfresses i al posterior ball. Un any més, la implicació de l'agrupament Escolta Roger de Flor serà fonamental per organitzar un cercavila que recorrerà els carrers de Tiana el 5 de març a la tarda. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual ens dona alguns detalls sobre el recorregut d'aquesta rua. Ja fa dos, tres anys que vam rearrencar amb participació doncs, de, del Cau, sobretot, i d'altres col·lectius, una Rua i també el, el Vall de la Nit. Aleshores, s'ha concretat tot una tarda i nit. a les 5 de la tarda del dia 5, el dimarts dissata, del, davant del Casal de Joves, allà, davant del parc del Tomas Geró, mirar-los pel carrer de la Pau, el carrer de Mestres de Monistó al Passa la Vila... Bé, bueno, de fet, sí, s'arribarà a la sala Albènis. La Rua està bàsicament a l'anençada pel, pel cau, però és perquè participi tothom, nens, petits, i grans, tothom. Un cop celebrada la Rua i l'espectacle infantil, el ball de disfresses i el concurs seran protagonistes a la sala Albènis. Per participar en el certamen, cal inscriure's en alguna de les categories. En hi haurà premis per la millor disfressa individual, millor disfressa de parella, millor comparsa i la disfressa més original, Ferran Pasqual espera que el nou format de Carnestoltes, en el qual els actes queden agrupats en una sola jornada, sigui beneficiós per al desenvolupament de la festa i pugui atraure el màxim nombre de participants possible. El tercer any, bueno, l'últim d'aquest temporada, eh, els últims anys, que fem una nit de Carnestoltes amb un ball. S'ha posat tot lluny per, per ser al carnaval. O sigui, a les 11 de nit la principi, començarà aquest, aquesta nit de Carnestoltes, un ball de diferes, doncs, són la me de millor alguns premis o les millors discrees i ha la més original.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 Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana aconsegueix un valuós punt davant el Masnou després d'empatar a zero a l'última jornada, que permet als tianencs allunyar-se una miqueta més de la zona de descens. Els homes que entrena Joan Casado van sortir molt concentrats al partit i només un parell de decisions arbitrals dubtoses van impedir que els tianencs poguessin endur-se els tres punts. El president del club, Anísa Torriera, valora positivament l'empat, malgrat que podrien haver guanyat el partit. Tot el que sigui sumar ja, ja va bé, no? ja interessa, no? I si és un punt, doncs un punt. Eh, I aquest era un partit que, bueno, que teníem que haver guanyat, també és veritat que ells estan per sobre, de la taula, però bueno, haguéssim pogut guanyar perquè a més a més jugàvem a casa, no? Però, bueno, queden partidets que són els que estan a baix i aquests són els que nosaltres tenim que guanyar els tres puntets. El punt aconseguit davant un rival a priori superior fa augmentar la moral dels jugadors i permet encarar amb més relaxació la segona volta del campionat. Riera, però, no vol que l'equip es despisti per tal d'evitar qualsevol ensurt d'última hora. És la nostra lliga. Estem al límit, ja, no? I estem sobre dels 5 que marca que poden baixar, que no crec que en siguin tants, però, clar... Si els altres van perdent, va, però les pistes una miqueta doncs, ja, ja, ja t'han pujat a dalt. Nosaltres en tenim 26, tenim que guanyar quatre o cinc partits més, i amb aquests quatre o 5 partits més posarem 40 punts, que això ja, ja, ja serà normal per no, passar, per no baixar ni, ni, ni, ni passar a burros. No? Aquest proper cap de setmana els tianencs visitaran la pista de la Juventus, que és la Categoria, i que només ha aconseguit un triomf a les 22 jornades que portem disputades fins ara del campionat de Lliga. A més a més, com a local, ha perdut tots els partits i virtualment ja és equip de tercera regional. Per tant, els tres punts són factibles i qualsevol resultat que no sigui la victòria podria considerar-se una sorpresa. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista Doncs el divendres coneixíem la mort del que va ser pare prior de la cartoixa de Montalegre i per conèixer la seva figura parlem amb un dels membres de l'Associació d'Amics de la Cartoixa, el Josep Maria Tofoli. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs Parla'ns una mica de la figura del pare Prior, un pare Prior que en Havia alguns, sigut priors, en sí, alguns sí, sí. documents apareix com a Joaquim i altres com a Jesús Maria. Per què aquesta diferència? Bé, bueno, el coneixem és Jesús Arbolí, és el seu nom, el que passa que civilment el seu nom és Joaquim ja no sé per què, mira, des del papa de tal que els religiosos quan entren a formar part de la religió el nom de Pila se'l canvien per eh? algun tipus de devoció, per algun particular ell el seu nom civil era Joaquín i a l'indexalort es va posar i el coneixem pel, per que Jesús es volia uh -huh. ja. uh, Parlem de la seva figura Bueno, ell va néixer l'any 32 a, a Barcelona és fill d'una família acomodada va, va estudiar químic els jesuïtes de, de Sarrià això ja una mica doncs, per l'època i tot, doncs, efectivament d'una família acomodada i no va ser fins als 26 anys que, que van deixar la cartoixa de Montalella okay. eh, els seus orígens potser de la que va tancar l'atenció va ser quan estava fent el servei militar el va fer i va visitar la... estava a Burgos i va, va visitar la, la, la cartoixa de, de Miraflores allà eh? I això es veu que li, algú la despertaria o així, perquè inclús durant un petit temps va estar treballant com a químic, els estudis que havia fet, i entrava a, a Montalella pues, l'any... quan tenia 26 anys. Va fer els sis anys de... d'això, de tot el procés que, que forma part de l'entrar-hi a l'Orlla. Eh, va entrar-hi, els sis anys, els dos anys ja era sacerdot, eh, i... I els tres anys ja de ser sardot ja va, va ser el primer lloc ja de responsabilitat que va tenir a la cartoixa de Montalella, perquè sempre, tant, es, es va ordenar a la, la cartoixa i sempre va estar a la cartoixa de Montalella, és que els tres anys ja va ser mestre de novicis. Mm -hmm. o sigui, quan som el novici o així, doncs, els nous ingressos que hi havia doncs passaven pel, pel Pare Arbolí. Ja després va ser nomenat procurador, durant molts anys va ser el procurador, fins que l'any 1991 va ser, ser prió, va ser nomenat prió, i a finals dels anys 90, no sé si va ser a 99 o així, va tenir una embòlia cerebral, va estar més de, més de, de mig any llavíssim, internat a, a, a Can Ruti, i, bueno, pues mirada culosament, segons diuen els cartuixos, pues se'm, va, se'm va sortir de d'aquesta malaltia i després, quan va tornar a la cartuixa, va, va tenir el càrrec de, de vicari i recordem també que abans havia sigut també visitador, visitador són aquests que van passant per les diferents cartuixes va ser visitador de l'ordre eh, passant per les diferents cartuixes i també va ser la figura de conseller particular del director general de l'ordre, l'Anxartès o que dins, dins del, del món cartoixà i des de la cartoixa de Montalella pues, podem veure que ha sigut sempre pues, una persona amb molta molt responsabilitat. I va ser després, ja els últims anys, que li va tindre problemes també a les cames, li va sortir unes úlceres de noces i així, bueno, i aquest senyor pues, ha, patit molt, ha patit molt fins, fins, fins que ha sigut l'espassat. No? Mm -hmm. De fet, eh, en algunes eh, pàgines, en alguns blocs d'internet, ell era el pare prior quan van haver-hi els incendis, els sí, brutals sí, incendis sí, sí, sí. de l'any ah, 94. L'any 94 l'incendi era, era el prior, sí. I tothom parla d'ell com un home que això que deixava rebre alguns visitants, alguns homes que fins i tot eh, passaven dos, tres dies a, a la cartoixa eh, hospedat allà durant alguns dies. A dir que no, no, no i, això, i això actualment inclús també és Eh, de, de gent pues, no, en plan, no en plan de que vaig a visitar-los no. i així, no, eh, sinó gent pues, molt molt que hi ha busca ja pues, uns dies de recolliment i tot això i, i això avui dia també es continua sempre s'ha donat, eh? a l'hospederia hi eh, ha la zona de l'hospederia no ha dins d'una celda, una zona d'hospederia i ja tens la teva habitació i pots fer pues, les, els, els teus dies de recolliment sí, mm -hmm. sí, sí, sí quan mor un cartoixà eh, s'enterra la mateixa cartoixa això la gent que, sí, que ho sàpiga sí, amb sí, sí, un, amb sí, un sí. mètode més particular no, dir? Sí, tot, el, tot el procediment és un procediment molt, molt cartoixà i eh, ja sigui la mateixa missa, té un camp canç legorians de, però té un legorià propi eh? l'orda cartoixana té un legorià propi diferent diferent del legorià doncs, que poden tindre doncs, les altres sordes com, com un salat mateix no? i després doncs, també doncs, tot el, el procés de tota la cerimònia d'entrenament i tot, doncs, també està tot d'una manera doncs, molt, molt meticulosa i, i de... i ja, i ja definida i comença tota la cerimònia començaria la celda que no? ja, ja va al prior després ja, va, ja van eh, tots uns procediments en processó el porten a el porten a l'església conventual, també hi ha també un salt de procediment, hi ha la missa, i, i finalment, després de la missa, doncs, també les seves oracions i els seus procediments, el seu ordre, la situació de cadascú, en un lloc de conllet i tot, van al cementiri, i que sense caixa, s'ha enterrat sobre, amb l'hàbit, això sí, i sobre una, una taula de fusta, amb una fossa, doncs pues sí, de preparació, doncs dos metres de profunditat, o així, doncs, és enterrat, i, doncs, dins del procés, el prior és el primer que, doncs, que tira la, la primera pala de sorra i així, eh, per tal, i diferents membres de la comunitat, i, i la gent en particular, doncs, que hi va, i aixins doncs, és procés. I després ha acabat ja el que seria la pròpia mena, hi ha una reunió al capítol amb, la, amb tots els assistents, en el cas d'aquest, doncs, estem parlat del Pare Arbolí, potser érem uns, uns 60 en total, eren 12, uns 12 concelebrants, era una missa concelebrada d'uns 12, el resto de germans, i fins a 60 doncs, gent que va anar-hi, hi havia, havia doncs, una, una, dotzena, una dotzena més o menys de, de tianencs que, que van anar-hi, molts veïns de Badalona també. Eh? Pues, després reuneixen tothom el capítol, la sala capitular, i el prior pues, fa unes paraules pues, parlant pues, de tot la figura i el que ha representat i, la... i sobre la personalitat i la persona del, del difunt en, aquest, en aquesta ocasió pues, de, del pare Arbolí. Sí. Uh -huh. Doncs hem parlat de la figura de Joaquim Arbolí, del que va ser prior de la cartoixa de Montalegre, que recordem va morir el divendres passat. i dos quarts A dos quarts d'onze. A, doncs. a la mitja. Sí. Doncs, n'em volgut parlar de tot plegat amb a Josep Maria Tòfoli, membre de la Associació d'Amics de la Cartoixa de Montalegre. Moltes gràcies d'haver per si acompanyar-nos. L'entrevista.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 Parlem ara amb la coordinadora del Viu Parc, Antònia Pleià, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com dèiem, eh, 20 anys amb aquesta activitat que torna un any més i en el qual doncs, els professors ens ho han dit, no? que el que es pretén és sobretot conscienciar els més petits de l'entorn que tenim més a prop. Sí, exactament, és això el propòsit del Viu al Parc. Uh -huh. Quin tipus d'activitat si podran veure, què s'ha fet durant aquests darrers mesos i què s'hi farà en les visites que es fan el dimecres? A uh, la jornada del dimecres uh, els escolars participen en una roda d'activitats que any rere any es repeteix, és molt similar, i on es, distribueix, es distribueixen per grup aula per participar uh, a un espai de jocs, de jocs de reciclatge del guixot de buit. Tots estan fets amb, amb material de rebuig i aquí s'aprèn una miqueta com els vells materials poden tenir noves funcions i a més a més és un espai d'interrelació entre els nens de les diferents escoles de, de diferents municipis del parc. Després hi ha un espai que es diu de passeig, que és una petita ruta per l'entorn, acompanyat per gent que, per gent de la zona, i on, on reconeixeran una miqueta doncs, l'entorn físic, la flora, la fauna, i potser algun rastre d'animals, si tenim sort. Mm. També faran un espai que es diu el record de l'artista, on, on es tracta de desenvolupar una miqueta... Doncs l'aspecte més artístic de cada, de cada nen i cada nena, i es fa una pintura sobre, en base als colors primaris sobre setat. I per últim queda un espai que es diu Paraules del Parc i té a veure amb la primera fase del Viu al Parc que s'ha realitzat prèviament a l'aula. Això es va dur a terme Tiana durant el mes de gener. Un monitor va visitar cadascuna de les aules eh, amb un joc que es diu Mouto per la xarxa i va lliure a cadascun dels alumnes un àlbum amb una col·lecció de cromos, de 58 cromos, on es recrea una miqueta el que és la xarxa de parcs naturals de la província de Barcelona. Uh -huh. A través d'un joc, els nens van poder ubicar els seus municipis a l'espai natural al qual pertanyen i on se situen en el conjunt de, doncs, de, la, de la província de Barcelona. En aquest espai paraules del parc, ara ja en el parc mateix, eh, en base a uns mots encreuats, veurem doncs, que n'han aprofitat de d'aquest passi a l'aula i d'aquest àlbum que se'ls va lliurar. De fet, són 518 alumnes implicats en el projecte aquest any, no?, si no m'equivoco. En guany, sí. En guany hi ha una notable davallada eh, respecte d'altres anys. Suposem, bueno, va haver-hi una miqueta de problema al començament de curs pel tema de, de la negativa d'algunes escoles a fer sortides de tot el dia. Sí en relació a la jornada intensiva i pensem que ens ha repercutit molt eh, molt pel que fa al nombre d'escoles de, que s'han apuntat al programa en guany. Quina diferència hi ha respecte als altres anys, més o menys? Ah, més del 50%. Déu n'hi do. Mm -hmm. Déu -do, Déu -do. Mm -hmm. A Tiana no, eh? A Tiana no ha afectat, per exemple, però clar, vull dir, sempre hem tingut la mateixa escola, la Lol Anglada, Tiana, amb dues aules i la seguim tenint, però a nivell de municipis més grans, com poden ser Santa Coloma de Gramenet o Badalona, sí que s'ha notat, eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Durant la primera fase també la coordineu vosaltres. Eh, parlàvem amb una professora sí, d'aquí de, de l'escola mm -hmm. que ens deia doncs, fins i tot que els havien portat una àliga a classe. És a dir, que els nens no, i nenes... Eh? No, no, no, no. no. <laughs> No, home, no només, només faltaria, no, però la professora, la professora estava, estava allò molt, molt animada, sobretot sí. per això, no? perquè eh, es parla amb experiències de primeres persones, fins i uh -huh. tot si ha anat també en guardes forestals, suposo que s'intenta això, no? Correcte, exacte, s'intenta que la cosa sigui molt propera, sí. la, sobretot a l'estat del parc, és més senzill, Uh, hi haurà doncs, això, els guardes que ens acompanyaran. A la primera fase intentem que, que aquestes sessions a l'aula sempre les faci gent que són d'aquesta mateixa zona. Eh? Són gent que ja hi viuen i a les quals els nens es tornen a trobar el dia de la festa perquè són gent que potser quotidianament doncs, ja són guies de natura, o són guardes, o tenen alguna tasca concreta de desenvolupar en aquest parc. Hi eh? uh -huh. ha consciència entre els, els més petits? És dit dir, durant els últims anys, uh, això porta 20 anys fent-se... Uh, en el parc far... natural de Sant Llorenç del Món i l'Ubac, uh, A la xarra de Marina... No, no em porta tants, eh? La Sagrada Matina és un projecte bastant més nou. En concret, ara et diré, els anys que fa... Mm -hmm. Doncs mira, eh, enguany desen... estem fent la desena edició. Que no està gens malament. No està gens malament. I tant que no. Perquè, a més, recordem que aquí a la serralada de Marina hi feia un parell de setmanes uh -huh. que recordàvem també eh, i va haver-hi els grans incendis del 94. És a dir, continuem uh -huh. amb això, amb la conscienciació i, sobretot, ens comentaven des de l'escola uh -huh. també el fet aquest, no?, que s'ha posat molt d'èmfasi en la preservació dels boscos en aquest sentit, el de no provocar incendis. No, agressió. Uh -huh. Respect... Els incendis, a vegades, en, el... en els espais mediterranis són una cosa quasi bé connatural, una sí. miqueta, no?, però potser encara més bàsic això és el respecte, no? Aprendre a estimar aquest parc que tens molt a prop, que potser el Montseny és més exuberant, però el de Marina és el que tens a prop de casa... I realment coses precioses, no? com l'entorn on realitzarem demà la, la festa de les escoles, que nosaltres anomenem que és l'entorn de Sant Geroni de la Murtra. Està degradat, sí, però és un entorn preciós, mm -hmm. que té moltes coses a preservar. I pensem que sí, que els nens queden bastant parats el que tenen a prop de casa. N hi ha molts que no en tenen ni la més remota idea. Tampoc saben que hi ha plantes vives, que hi ha plantes, que hi ha cerds vius, que hi ha animals, que tot i que l'ambient està molt ofegat per la, per la proximitat a la ciutat, doncs continua, continuen desenvolupant el tipus de vida que poden portar-hi. Sí, es pot revitalitzar aquest espai encara més? Es pot revitalitzar? I tant, clar, vull dir, has comentat que va haver -hi un incendi el 94, que ho va deixar tot bastant mal malmès, però no sé, ahir, per, per exemple, a Badalona feien la Festa del bosc i van fer una gran replanta de de, de, de plans sons, doncs que ja fa 5 anys que es fa i s'està recuperant tota, tota una vessant de, de la serrada marina. Això també es pot fer a totes les altres vessants que estan en un estat similar, i sí, clar, el bosc sempre refa. I sobretot sobretot aquesta, aquesta zona, com comentaves, no? el de Sant Jeroni de la Murtra, mm -hmm. un entorn, el de Badalona, sí. que tota l'àrea de Canyet... Tanta Coloma, Badalona, sí. Exacte, mm -hmm. tota l'àrea de, de Canyet també eh, es podria donar a conèixer, no només aquesta zona, sinó la Creu de Montigalà, uh -huh. eh, i fins a arribar, diríem, a, a Torribera, no? a la zona del, del, del sí. parc més tocant al Vallès. Mm -hmm. No seria així, l'entorn general? Bé, vosaltres recomanem l'accés per per Torribera, de manera que tant tan els nens com les escoles al doncs, pujar d'entrada, aquesta zona ja la veuen una miqueta, eh? i sí, evidentment, hi ha altres zones on es poden, on es poden realitzar activitats, però bueno, pot, potser coneixent una part d'aquest parc doncs es perta l'interès per la resta. A tot no podem arribar avui per avui, clar. Uh -huh. De cara a propers anys, suposo que hi ha una intenció de continuïtat no?, en aquest projecte, és a dir, si tot es soluciona a sí. nivell de l'ensenyament, ja sent que les coses no estan massa bé, que la setmana passada també coneixíem aquesta notícia, que fins i tot els projectes de les aules amb ordinadors quedava una mica una mica retallat també sí. per, la, per la crisi. La intenció, suposo, tot i que està davallada del 50%, és continuar amb aquest projecte. Esperem que sí, esperem que que sí que l'any que ve tornarem a uns índexs d'assistència similars als de l'any passat i que això només haurà sigut un entrebanc puntual d'aquest any, esperem-ho. Doncs eh, així ho esperem. Hem parlat d'aquesta edició mm. del Viu al Parc a la Serralada de, de Marina amb la seva coordinadora, la Antònia Pleià. Moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Adéu, bona tarda. Adéu, sí, si ja, bona tarda. L'entrevista.